Ne, ez ne jöjjön most. Bedre, kélek a zenéjét. az a, igen, mert Led Zeppelin után mindig én jövök, Mindunk Dumpsyzok, mert a Led Zeppelin kitisztítja a lelket, és ez egy lelki műsor. Vasárnapi lelki műsor, ebéd után, hogy azért ne legyen nagy a stressz. Van telefon 070-9300-995, és ö, beszélgetek is, ha valaki betelefonál, meg nyomom is tiszta erőből, ahogy bírom, vagyis azt ígérem, hogy a vasárnap béke ellenére is keresni fogjuk azt, hogy például milyen is ez az Isten. Ugye? Ez az egyik érdeklődési központunk, hogy valamit megtudjunk Istenről, és ezért olvassuk a, a, a könyvet, és érdekes dolgokat tudunk meg róla, ha figyelemmel olvassuk, különösen most, ma, mikor a színe változás ideje van. Olvasom a nagyon régi Károli félefordítás, mindig megszenvedek, de mégis valahogy bírom, és hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és annak testvérét Jánost, és felvivé őket magukban egy magas hegyre és elváltozik előttük, és az ő ortszájjal ragyog valamint a nap, ruhája, mint fehérlőn, mint fényesség. És íme megjelennik őnékik Mózes és Íés, akik beszélnek vala ővele. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, építünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Íésnek is egyet. Én ilésnek mondd, de így, és na Mikor ő még beszél vala, íme fényes felhő borítál be őket, s íme szózat a felhőből mondván, ez az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. És a tanítványok, amit ezt hallják, arcra esnek, s igen megrémülnek. Jézus pedig hozzájuk Menvén, illeti őket, és mondja, keljetek fel, s ne féljetek. Mikor pedig szemeket fölemelik, senkit sem látnak, hanem csak Jézust egyedül. És mikor a hegyről alájövének megparancsolál nekik Jézus mondván, senkinek nem mondjátok el, amit láttatok, még fel nem támadt az embernek fia a halálból. Wow, wow, wow, tehát más fordításukban még arról is lehet tudni, hogy miről beszélget Mózes, Illés és Jézus, méghozzá érdekes a témájuk, ez a más szinaptikusokban benne van, Jeruzsálemről és a halálról beszélgetnek. Ez azért nagyon izgalmas, értsétek meg, mint esztétikával rendelkező emberek, hogy egyszerre van a megdicsőülés, a szentség fényessége, és ott van a közepén a fekete luka mély pont, a halál és Jeruzsálem mindaz, ami történni fog. Hihetetlen, hogy hogy lehet a fényességben a sötétséget így tükröztetni. Tehát a színeváltozás jól megfesthető kép, kölcsön adható 15 ezer forintért haveroknak. Azért lényeges számunkra, mert hogyha igaz, és én igaznak tekintem, hogy az Isten kiüresedett, teremtett formájába az emberbe, és hát ezt szívta végig egészen a koponyák hegyeig, akkor mondhatjuk azt, hogy néha ritka pillanatokban, de megmutatta nem emberi természetét is, isteni természetét, ez főleg jó hír, vagy vigasztalás, vagy remény számunkra, hogy nem ennyire szar az ember, mint ahogy látjuk a történelemben testi valójában borzalmas dolgokra képes, akár egymás elpusztítására is holokauszt méretekben, de ebben az emberben ö, ö, fénylik föl a, a, a hegy tetején. Na most, hogy ez hogy történt, hogy aludtak a tanítványok és látták ugyanazt az álmot, nem érdekel a, a pszichedelikus technika ö, megvalósulása. Nyilvánvalóan tanuk vannak a környezetben ezek és értsétek meg, ha vannak tanuk, akkor mindig problémák a júdások. Sajnos ez együtt van a kettő mindig, de vannak a tanuk, akik bizonyságot katnak arról, hogy ez a názáreti ács fia, aki a szomszéd, hát értitek, a szomszéd hülye, idióta fia, hogy az nem csak hülye és idióta és ember, hanem valami sokkal több, valami világi. Ilyen csodákat nem nagyon tett Jézus, és itt is különösen felhívja a figyelmet arra, hogy amíg fel nem támad, szerintem néztek a bolondra a tanítványok, mi, mi, mi fel, addig senkinek soha nem támad fel, tehát a feltámadás gondolat a nukú, és akkor mond egy ilyet, hogy tehát akkor meg is hal, Ugye amikor meghal, ezek a nagyon édes, kedves tanítványok szerte szaladnak, mint az egerek, aztán a sötétbe ücsörögnek és rettegnek, hogy mi lesz velük, meg mi ez az egész, nem is ez volt ígérve. A feltámadáskor is majd zavarba lesznek. Értem, én nem ítélem el őket, én magam is nyilvánvalóan retteg zavarba lennék. Mit keres ez a fickó itt, mikor közben már megfeszítettek három nappal ezelőtt. De, de azt mondja, hogy ne beszéljetek róla. Igen, a, a történetnek a, a, a folytatása az, az ő kereszt után történik. Ezért van az a mondás, hogy boldogok, akik hisznek, pedig nem is látták. Én is azon boldogok közé tartozok, akik hisznek, pedig nem láttam semmit a sztoriból, csak olvastam nektek ezt a szöveget, és most ennyi elég, mert bős tanító vagyok, nem akarom, hogy Elfáradjatok már az elején, ezért viszont ö, ö, feladat van, házi feladat, együtt fogjuk végighallgatni ezt a lemezt, ö, Kis Erzsit, mert szerintem ő az egyik legjobb magyar énekesnő, de hát gondolom semmilyen jelentősége nincs már a véleményemnek, tehát Kis Erzsit. Falda por por por dia que tem por por Vadja vadja vadja, gomba vadja gomba, mitje pum parda vadja vadna vadja A zene azért volt ilyen jó kedvű, mert életemben talán nem először, de most komolyan megdicsérem Orbán Viktort. Nagyon örülök, hogy aláírta a kvótát. Én azt tudom, hogy Széné hazudta magát két hónapig ezügyben itthon, de hadd mondjam meg, hogy hadd legyek megengedő. Most az esetben jobb volt, hogy itthon hazudott, és ott, ott meg aláírt, mert értsétek meg, hogyha mi leszakadunk erről a merkeles, kvótás keresztény, mi a háborús bűnösöket befogadjuk gondolatívről, akkor nem sok ö, európai keresztény maradt bennünk. Tehát most én értem, hogy a DK meg minden politikai csoportosulás megtámadta, mert nem lehet kihagyni az szert, de hadd mondjam meg, hogy jó hír, ez jó hír, hogy Viktornak nem ment el az összes esze. A, ez a kvótából való kimaradás a szegregálásnak hosszú útja és most nem szegregálódtunk, e, és úgy tudom, hogy az angolokkal kötött külön paktum is, tehát azért mondom, hogy nagyon nehezen esik a számra, de jó van, Viktor, hogy aláírtad a kvótát. Na, a jobbik ezért nem fog szeretni, de hát azt hagyjuk. A jó hír a fasisztáknak, hogy elhult uh, Samuel Willemberg, a treblinkai náci haláltábor utolsó túlélője 93 éves korában, tehát most aztán szent, lehet aztán tagadni treblinkát, mert most már nincs tanú, ez a ti helyzetetek, nem érdekesek a dokumentumok, a felvételek. Megpróbálták a németek treblinkát eltüntetni már akkor, ugye ez érdekes volt, mert ez egy olyan haláltábor volt, ahol még azt se hazudták, hogy egy kicsit dolgozni fogtok, hanem egyből ö, próbálták tepsibe küldeni. A, a 875 ezer lengyel-európai zsidót azért megöltek, de volt reblinkai lázadás, csak azoknak mondom, akik mindig a zsidókat azzal bántják, hogy miért törődtek bele, mint a birkák. Nem, volt. Pont reblinkán volt ez, ahol megszerezték, hát persze súlyosan megbüntették őket. <kül> a legszomorúbb az volt, hogy a nagyon rendes keresztény, lengyel parasztok, akik megszöktek, azokat meg visszavitték a táborba, tehát itt a bűnök azok mindig sokasodnak. Ő, ez a Samuel, ez, ez meg tudott szökni óriási szerencsére, úgy nézett ki, mint egy goly, és most ő meghalt, tehát nem is volt reblinka, nem volt semmi, ugye fiúk? Vagy ez nem is érdekes. Fantasztikus a jobboldali történészek vitái ezekről csak mondom a holokausztról, mert e, fantasztikusak tényleg. A legszebb az, hogy e, hát ha meg akarták volna semmisíteni őket, hogy fogytak le hallgató a alban, Hallgassuk meg, de hát csak, csak ennyit mondott. Az még nem sok. Ja, erről jut eszembe. Köszönöm a csomagot, megkaptam. A, nincs most CD Játszó, de be kell szerezni. Újra, mert mégsem múlik el a cél. Mégis van hallgató? Igen, halló? Itt vagyok, szervusz, Tivon, nagyon vagyok. Szervusz, szervusz, köszönöm a csomagot, vagyok, nagyon jó volt. Ö, nem hallottam visszatérni, a ha hívdéri kérdéshez? Persze, kérdez, mondjad. Jó, közben képzel, de hogy a telefonom, tehát, tehát egy, eső beszélni fogok, gondolkodni is, és valahogy ezt összes próbálom szolítani, tehát ha megtakad újra közöttünk a kapcsolatok, akkor majd a jövő héten folytatjuk. Jó. Én azt szeretném te engem régóta izgat ez a kérdés nagyon, hogy érdekelne nagyon a véleményed a következőről. Én Hommas olvastam, itt vagyok még volna a honla, Igen, Én... igen, ne izguljál. Jó, jó van, akkor nem izgulok. Hommas olvastam, hogy Szent Ágoston a kereszténységet a sós keresztként való. Önmagunkra vételeként értelmezte, és elnevezte ámorfákinak a sors szeretetének, vagy a sors szerelmének, És olyan érdekes dolgot ír a Hommas Béla. De a kérdésem nem erre irányul, hanem sokkal érdekesebb, hogy miért kérdést szeretné föltenni. De, de. Azt írja Honvas Béla, hogy mivel önmagánál erősebb fénye, ez az ámorfáki nem tudja megvilágítani magát, egyszerűen nem tud vele mit kezdeni. És, Mi a kérdés? Mi a ezt a, bocs, bocs mondtál, bocsáss meg. Nem, nem, csak mondjad, mondjad, csak a kérdést. gondom rázendített. Mióta Augustinus ezt kitalált, ezt a gondolatot, hogy a középkorban tartunk a skolasztikus filozofiánál, az Európában elterjedt az az általános nézet, hogy minden ellen tiltakoznak, ami nem élet. Egy Jasperz amerikai filozófus azt írja, hogy aki nem áll a küzdő hatalmak uh, arénájában, az elveszíti az egzitánys valóságát magyarán, mintha nem is létezne. Most, ezzel szemben a felfogással szemben hogy szimplán elég annyi, hogy én magamra veszem a sors keresztet, két ár találta ki azt, és ez, ezért nagyon-nagyon érde, érdekel a véleményed, hogy Igen, édes kevés, hogy magunkra veszük a sorsot, mint egyfajta keresztet. Igen. Az igazi kereszténység és hit az áldozathozatalban van. Tehát amikor Ábrahám. Felállítja ezt a nyilatkozatot, akkor érte. Eszes, mint az áldozásnak a Igen, el, kírgegár, zsidó volt. volt hogy ne felejtsd el, kifelni mások sors saját létünk bolgotáján keresztül ö, valahogy eljutunk az üdvözüléshez. Most engem nem az üdvözlés érdekelne, hanem maga az aktus érdekel, szerinted nem azt mondom, melyik az igazi, melyik élettelszerű, mert én nagyon sok Filozófiailag, kereszténység, kereszténység, állj, meg, állj meg, állj meg, Filozófiailag föl kell tenned a kérdést pontosan. Ha nem tudod föltenni, akkor ott a baj. Akkor fölteszem, Szerinted az igazi kereszténységben, szerinted elég az egy kereszténynek, hogy magára veszi a sorsod, és mosolyog hozzá, Igen? termélyen fogvicsolgató, hogy ázadottat kell hozni a másokért, kell-e? Én úgy gondolom, hogy az ázadhozatalban van az igazi hit, a kettő, is, te mit gondolsz erről. Én, én az nem érdekes, azt tudom, hogy Teréz anya mit gondol erről, és én őt nagyon tisztelem, meg, remélem, hogy valamilyen szinten ismerem is a gondolkodását, a fennmaradt idatok alapján csak a. Lemondom, miért érdekes, ez nem egy topistikus. A kettő kérdés, összefügg, a kettő érdekes, összefügg. Nagyon sok Jehova tanuljával, így gyülekezet is, se, és mindegyik, amikor arról volt, hogy szó, hogy szó, hogy a hogy szó, vagy, vagy magadnak válaszolsz. Egyébként az én életem is elég roncsolt, te jól tudod segíteni. Akkor ők azt mondják, hát nem, mert démonizált az illet, és akkor valahogy ebből a tevőleges kereszténységből nagyon szép eszenciális tavakkal elegántel kivonják magukat. Jó, de Érted most, az a, érten, iságon, de most hagyjuk a keresztény testvéreink bűneit, jó? Sok van Üzül. nekik, például ez is, amelyben azt gondolják, hogy... Ö, ö, ö, a tevőleges szeretet az igazi szeretet, figyelj, egy, tehát mindenképpen áldozatot kell hozni, de várj, de akkor miért nem akarod végig hallgatni a válaszomat, és meg ez borzasztó, mert még nincs vége, itt van, de a második, az is igaz, hogy el kell fogadnod a sorsodat, akármilyen formájú is. Ez a teréz az, Én elfogadtam a sorsomat. Azért mondom, hogy az is ott van, nem csak az, hogy áldozatot hozol, mert áldozatot hozol, akkor nagyon menőnek hiszed magad, mert milyen erős vagy, hogy áldozatot tudsz hozni. De áldozat hát. elviselni azt is, hogy ez a sorsod. A kettő egy. Az, hogy egy beteget távozok, ez apukán sorsa, de én nem vagyok őt cseréni. Így van. Nem el akarnak de tudok. Nem kell, Nem ő, nem, kéne, nem ő, vagyok ő, szomorú. A búcsú gondolatot. Ugye az előbb beszéltél a rejtőzködő Isten fogalmáról, a középkorban kitalálták, hogy azért nem találkozunk vele, mert olyan jó, olyan humora van a jó Istennek, szerintem egyébként tényleg van, hogy rejtőzködik -e előnk, és azt írja, azt mondja a falusi plévános naplójában, ebben a filmben, a pap, a főszereplő, 1950 es a film, hogy miért meghall képzeld, azt mondja, hogy jó lehet, úgy tűnik, hogy a jó Isten engem serben hagyott, Azért én nem fogom őt serben hagyni. Hát észperj, én is, gondolom, nagyon hogy tényleg, mindegy, hogy Találkozunk-e, Jóisten? látjuk előt. Nekünk nem került serben hagynunk. Én azon leszek, hogy ne hagyjam serben. Ő se fog téged hát mondani. Örülök neki, hogy mondtad. Figyelj, van egy olyan teológiai tétel, a bulány Páter fogalmazta meg, és nekem nagyon tetszett, hogy az Isten biztos van annyira jó, mint az én édesanyám és ezért bízzál abban, hogy ha mi nem hagyjuk el őt, ő se fog téged Köszi, köszönöm szépen drága Tiborkán akkor jobb úrást kívánok nem vagyok beteg, csak ilyen, ilyen, a, ilyen, a, ilyen menő a hangom akkor részemről most elbúcsúznék, és folytatni ja. fogjuk jó, Üzök, hogy örömet tettem hallottam egyébként a piros rádióban a, a gumicukorka cső lehetett hallani igen, gyengém a gumicukor, igazad van mi Szia Tibor. Oké, okay, Isten áldjó. Szia. E, most nem zenélünk, mert nem akarom kihagyni, majd lesz egy olvasás. Egyszerűen, hagyom el gyorsan még itt, mert annyira bírom ez a kockáns inges forradalmat, hogy, hogy ki hogy reagálja le. Egyrészt állat jó volt, hogy az oxfordi magyar gyerekek, ültek képet, és a tanárokra hivatkoztak, mert a tanulásnak tényleg ilyen rétegzettsége van, akiknek jól megy most, azoknak voltak tanárai valamikor. Ez nagyon jó gondolat volt, félelmetes, félelmetes, és puszilok mindenkit a TV2-nél, vajna, pusszimackó, és hírigazgató, pusszimackó, de Demcsák Zuzsinak és Fügyut Frütkönak is, pusszimackó, beszélgettek a kockásink divatjáról. Tényleg, tényleg, tehát nagyon mélyen megragadtátok a lényeget, valóban itt egy divatról van szó, maga Demcsák is felpróbált egy inget. Nagyon érdekes, mert a Demcsák nem tartom annyira butának, de biztos nem érzékeli azt a pillanatot, amikor a médiában nevetségessé válik. Ez az a pillanat volt, amikor felpróbált egy kockás inget, mint divatos inget. Tehát ennyire a kontextustól függetlennek lenni nem lehet barátaim, kollégáim vaj na értem, hogy kockásink mögé sokan bebújnak volna Gábor is, be fog vonulni majd kockásinkbe a parlamentbe de akkor is ha deszakralizálják egy forradalom jelképét, mint a kockásink attól az még működik bár kétségtelen látom, hogy több irányból törnek rá jó, is fritko sincs mit mondanom, ő azért ennél e, nyilvánvalóan van az a pénz, gondolom. Fritko nem, édes pécsi barátom. E, de a Demcsák, hogy próbálgatja az inget, abban már van valami a vajna tímeából, és e, azért mondom, hogy ezek gyönyörű gyönyör pillanatok, amiket levadászok szabadkai konyhámban ülve, amint... E, e, az is érdekes, hogy, hogy, hogy a francia média egy perccel több hírt adott a kockásingről, mint az MTV A. Ezek nagyon helyes dolgok, édeseim. Nem tudom, hogy figyelitek-e a médiát, de szerintem igen, mert nektek nyomják. Én viszont, mert jó vagyok hozzá, én kis nyomatok nektek. <tos> Kendang mangga parpozam bongo staboy, kembang parbu baye pembabos <laughs> staboy, kapamba pupaye pembanda sakai, karwama mumbaiye do babala bay, kembak tapupaci dan bongo sefastai, gading gayo potpo pembalstakai, karwapa mbupaye dan gamba satapai. Nothing Somebody yagup pumpudagi payeb Let's bet karmuka mastagi I'm <laughs> gonna What's up, Bully Zuglói Teleki Blanka Gimnázium iskolaigazgatója ellen a klik vizsgálatot indított, azért, mert részt vett a Miskolci Herman Otto Gimnázium féle pedagógus tüntetésen. Na végre! Kiáltottam fel pár száz kilométer az eseménytől, és nem azért, mert az újkomcsik komcsik nárt értenék egyet. De ehhez egy kicsit retróznom kell, hogy értsétek, minek örülök akkor, amikor a klik politikai vélemény miatt ketté akarja törni egy pedagógus nyakát. A múlt rendszerben, amely nem szűnt meg, csak némi demokratikus internetzóval átalakult, az volt a véleményem, hogy minél rosszabb, annál jobb. Emlékszem, jó szituált értelmiségi már akkor is helytelenítették az e fajta gondolkodás gondolkodásmódot. Szerencsére nem csak én, hanem Ronald Reagan, az amerikai színész és elnök is hasonló véleményen volt, így a csillagháborús versenykezéssel be is döntötte a gazdaságilag szocialista tábort. Most is mondom jól szituált ellenzéki barátaimnak, hogy minél rosszabb, annál jobb, nem is lehetne, és most se tudom meggyőzni őket az igazamról. Képtelenek megérteni, hogy a látszott demokrácia is demokrácia pont olyan, amelyik alkalmas egy diktatúra kialakulásához. De amíg a látszatot őrzi, nem is lehet tőle a demokráciát megtagadni. Vagyis a demokrácia nem valamilyen csodás történelmi képződmény, de hatalmas ereje van abban a formalitásnak. Amíg az embereket nem csuknak börtönbe, nem gyilkolják meg amiatt, amit mond, van szólásszabadság, még annak korlátozott formája is. Azaz, hogy Pukli István ellen a klik, én... Nem tudom, micsoda, mert az iskolák működtetése terén megbukott, talán a felcsúti államhatalom roham, rohamcsapata vizsgálatot indított, méghozzá fél évre visszamenőleg követelve olyat is, amit nem is lehet. Szülé értekezetek jegyzőkönyve. Beérett a kis és sárga, kis és savanyú, de belül nagyon rohadt narancs. Ebből már jól nem jöhet ki. Ha talál is a szőnyeg alatt széttaposott krétát vagy egy megberhelt fénymásolót, és felfüggeszti puklit, megvalósul a diktatúra szükséges eleme. Politikai vélemény gyakorlása miatt avatkozott be a diktátor egy polgári jogviszonyba. Saját alkotmányát, saját jogrendszerét is tagadva hozott igazságtalan döntést. Ha ilyenre kényszerül, megteszi máskor is, innentől már csak időkérdése a forradalom vagy a polgárháború. Erre van esély, mert a nagyon tehetséges Orbán Viktor most is olyasmit tett, amiben mindig is profi volt. Közölte, hogy nincs esély a tanárok béremelésére. Ez azért volt gonosz, mert senki nem követelte a pedagógusok közül az e fajta pénz, de hát olyasmit száfol, amit senki nem mondott, de arra jó, hogy zavart keltve tovább növelje a társadalmi csoportok közötti irigykedést. Teológiából úgy tudom a gonosz érdeke, hogy ne lássák, ne tudják létezését, vagyis habonyi minőségben pusztít leginkább. De hát, ha nem Orbán Viktor a gonosz, csak a tanácsadója, akkor én majd megelékszem habony árpát hosszú börtönbüntetésével is, amiből tíz év után jó magaviselettel bármikor szabadulhat. De ez arrébb van még, addig a puliszkának még fel kell robbanni. Amiért, és akiért viszont felelős ez a birkanép, az Pukli István. Azt is mondhatnám, a saját gyermekeitekért vagytok felelősek, de hogy minden eladó, föld, kastély, foci csapat, mások jövője is az. Megnyugtató a tudat, hogy Ráhel a saját lábánál és az én fiaim meg szerbül tanulnak, de azért még nem annyira rossz minden, hogy végleg lemondjak hazámról. De ha tele lesznek a stadionok a pukliféle igazgatók hulláival, akkor nem teltek mást. Most rajtatuk múlik minden tanárok és nem tanárok, gyerekek is felnőttek. A tanulópénzt kifizettük minden hatalomnak. Érettségi vizga lesz 2016-ban. Jó lenne, ha nem csak én érzékelném azt, hogy egyre rosszabb, sohasem jobb. De ami mindig jó, az a kis Erzsi. szóltad a dal. Kezíts, jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat és... Mondom, hogy szarkasztikus a stílusom, de hogy gondolja ezt egy anya, hogy beleszól a gyereke életébe? Hát pontosan úgy, hogy szeretném, hogy a gyerekemnek jobb élete legyen. Itt az elmúlt éveket eléggé végig küzdöttük az oktatással, és hát nem egy év tapasztalatára álltunk mögött, és láttam, hogy a sajnos nem, nem egészen a legjobb irányba megy. Úgyhogy... Gondoltam, hogy hát próbáljuk meg, egy kis De. változtatás nem árt. Mondjuk ki az apropóját, hogy nem csak gondolkodás és tűnődés van a dolog mögött, hanem cselekvés is. Pontosan. Vagyis? Vagyis azt kértem, hogy február 29-én, akik egyetértenek azzal, hogy az oktatási rendszerben legyen valós változás, ne engedjék egy napig a gyermeküket, tehát szülői igazolásra, szülők tutával, iskolába Szerencsére ez most már annyira kinőtte magát, hogy önszerveződő csoportok kínálnak. Nagyon hasznos programokat a, a gyerekeknek, gyerekfelügyelet ö, ingyenesen hangsúlyozom, tehát mielőtt bárki bereködne. tehát nagyon-nagyon tetszik ez a szülőknek. Megkapták-e a támadást a politikai irányokból? Én úgy érzem, hogy egyelőre nem. Kisebb próbálkozások ugyan vannak, de én nem érzékelem, nem érzékelem hogy a politika annyira beleszólna ebbe az egész. Ez jó hír. Mivel jó magam, teljesen civil vagyok, ülő vagyok, um. én bízom benne, hogy ez így meg is marad. Ez azért köszönhető a Facebooknak is, mondjuk ki, hogy a civil Igen. társadalmak ezen keresztül szervezik magukat. Végül is ez, ez annyit jelent, hogy aggódunk a gyerekeinkért? Pontosan, és egy ilyen újfajta módszerrel, hogy tetszik, egy modern passzív ellenállással fejezzük ki a, a, a szimpátiánkat, illetve a nem tetszésünket, a szimpátiánkat ugye a, a tanárok követeléseivel szemben, és a nem a jelenlegi oktatási rendszerrel kapcsolatban és ö, tehát bízom benne, hogy ez a, ez a folyamat nem áll meg, és az egész eléri a, az eredményét, tehát a kívánt hatást megteszi. Az nem okoz problémát, hogy ö, bár igaza van a gondolom, vagy én szerintem igaza van a, a tiltakozóknak, ö, a, egy, bele lépnek a politikai mezőre, hisz itt ugye, a klikről is szó van, meg az államosításról is szó van, ami teljesen szembe megy a gyerekeink jövőjével, hogyha az oktatásra gondolunk. Tehát egy politikai kérdés fogalmazódik meg az egész mögött. Hát, hogy ö, most az államilag politikailag mennyien úgy gondolom, hogy egy feledős kormány ö, kinyitja a szemét, és odafigyel ezekre a jelzésekre, hogy itt a szülők is ö, kérik, hogy legyen változás. Igazából mi nem mondjuk meg azt, hogy milyen változást. Ez a a pedagógusok által meg egyéb területről delegált szakemberek feladata ezt megállapítani, hogy milyen változás legyen. Viszont jelezzük, hogy a szülőknek igenis van beleszólása abba, kell, hogy legyen beleszólása, hogy a gyerek milyen oktatást kap, milyen oktatási rendszerben vesz részt. Ez, ez, ez vonatkozik a tankönyvektől kezdve a megterhelésre? Igen, igen, igen. Hát a tankönyvek, meg a megterhelés, meg ezek a kötelező ö, újfajta órák. Itt a hangsúlyozom a kötelezőn van a hangsúly. Ez mind olyan dolog, ami, akinek van gyermeke, iskoláskorú gyermeke, az, az nap, nap érez, és ö, ezek azok a kis morzsák, amik úgy gyűltek, és akkor a végén így, így ö, ö, ö, utolsó csepp. Ö, viszont ezen kívül egy csomó olyan probléma van, ami, ami a gyerekek. Közvetlenül kihat. Tehát az, hogy milyen rendelkezések, milyen jogszabályok, milyen követelmények vannak, nyilván úgy jön haza a gyerek, hogy na anya azt mondták, hogy nekem ez van a, a keret és ezt kell ezért megtanulni, hanem csak azt látja, hogy, hogy a tantervben ez van, a, a tanár azt megpróbálja megfelelően lekezelni, de ez uh, nem mindig görtülékeny, ugyanis a legjobb tanár sem tud bizonyos előírásoknak megfelelni. Itt én nem is sorolnám azt a sok-sok mindent, itt az adminisztrációtól kezdve egyéb dolgok. És ugye a gyerek csak azt érzi, hogy, hogy káosz van, hogy, hogy ez van a tankönyvben, ezt mondja a tanár, nem ez van a felvételiben, ugye ha megnézzük ezt a hatosztályos génis felvételét, és tehát a gyerekek is érzik mindezt a, a káosz feszültséget. Mi a legközvetlenebb, gyors teendő, amit. Tehát ha kár elhálítás kéne folytatni, akkor mivel kéne kezdeni ezt az egészet? Azon túl, hogy az államattalon meghallgatja a szülőket és a tanárokat és a gyerekeket. Hát igen, már ez eleve egy nagyon jó lépés lenne, hogyha ö, eredményesen, hathatósan meghallgatná, és figyelembe venni azt, amit mondanak. Ö, szülői szempontok alapján nyilván én a, a, a sajátomat tudom mondani, viszont nagyon sokan ugye itt megteszik a nem leszek sulibannak az esemény oldalán, ahol már több mint 20 ezeren csatlakoztak a kezdeményezéshez. Kett, viszont én úgy gondolom, hogy legfontosabb az lenne, hogy ezeket a kötelező dolgokat egy kicsit kigyomlálni, ez szerintem azonnal úgy van megtehető, és komolyan leülni a szakmai munkának, itt a tankönyvek átvizsgálása, az adminisztrációs terhek, akkor a pénzügyi területen, az iskolák felszereltsége, uh -huh. ezen mind, mind olyan uh, amit ami nem uh -huh. lesz, nyilván egyik napról a másikra, viszont hosszú távon, ha ezek nem lesznek meg, én úgy gondolom, hogy sem a tülőket, sem a tanárokat nem tudják majd lecsillapítani. Érdekes, amit mond, az annyit jelent, hogy be kéne ismerni a vereséget, előről kezdeni az egészet. Attól nem fél, hogy azok a gyerekek, akik otthon maradnak, azok hát megbélyegződnek valakiknek a szemében, nem az enyémben, de valaki. Nem gondolnám, ugyanis a pedagógusok többsége mellettünk áll, vagy hát mi állunk mm. helyesebben a pedagógusok mellett, és mivel pont az ő érdekeiket is képviseljük, tehát első Te körben nyilván a gyermekünk mm. érdekét, és ezáltal ugye a, a, a tanárok is, mert a tanárok is ugye a gyerekek érdekeit nézik ebben az esetben. Viszont, ugye mégis lenne olyan tanár, aki, aki ezt próbálja, mert felvettük a kapcsolatot megfelelő úgy, úgyhogy Aha. erre is no. készültünk, fordulhatnak hozzánk bizalommal, segítjük ja. őket is, illetve. A tanárokat is, ahol, ha esetleg valakinek ilyesmi fordulna meg a fejébe, hogy egy jogszerű ö, szolidaritás kifejezés esetén mégis bosszút állja, hogy ilyen csúnya használják. Hmm. Az jó, ha a felnőtteknek van tudatuk. Jó, nem? Meglepető a jogászok. Igen, mert valóban elképzelhető az, hogy valaki bátran viselkedik, és ugye tudjuk a pukli igazgató esetét. Akkor bizony, utána, bizony. Igen, akkor utána mennek. E a többi társadalmi csoportok szolidaritására mennyibe számítanak, mert azért mondjuk meg, hogy a, a, a, a pedagógusok és a szülők azért nagy hatalom Magyarországon, mert ha mindenki otthon marad, akkor mindenki otthon van. És ilyenkor e, e, lebénul az ország. Hát, ház, mindenki otthon maradna. Igen, <gül> <gül> <gül> azért mondtam, hogy... Most meglátjuk 29-én. Jó, hát... másik Ágazatok vagy, vagy e, részek. A szülőkben nagyon sokféle fajta ember van. Orvos, hát katona, rendőr, benne van az... Mindenféle. Az az minisztrátor, az igaz, az igaz, egészségügyi dolgozó, így, mindenki, mindenki. És tehát akinek tényleg van egy három éves korútól, x éves korúig, tehát itt a kezdő egyetemistáig, gyermeke, neki mind van tapasztalata a közoktatással, kinek ilyen, kinek olyan, kinek több kinek kevesebb, és ezen tapasztalat alapján nyilván támogatják a, a, rendez, a rendezvényt esemény kereszteményezést, és én azért nem, nem mondanék ilyet, hogy különböző csoportok, hanem egyet nézünk, egy a közös, az, hogy szülő, és a szülői vonal mentén egy összefogás jött létre, és szeretnénk azt, hogy a gyermekeinknek jobb legyen. Jó, én nagyon izgulok, mert végre egy olyan terület, ahol nehéz megosztani a magyar társadalmat. Mindenkinek hál van Istennek. dereke, mindenkinek van apja, hál' Istennek, és hát nagyon izgulok magukért. Bízanak magukban, mert azért a kormány kifárasztásra játszik, úgy látom. Köszönöm hát, szépen. Bízom benne, hogy tudjuk folytatni, és elérjük az eredményt, ez a legfőbb cél. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Viszont, Hallé. Viszont, Hallé. Yeah, you Jó, Panamangambo de bo we they we they we manamu me wo watinga a de we we You ah, you ah, you You you you You you Wana ninja mama kimbalamba mama juwa, de we. mama when da da pull them when away ah summary parubati parubati parubati yeah you are you are you are you are you are you are you a you a A you a A do a yu, a you a duetta, do a koreko, lowo ulowo ulowo yeah -huh. Tudom, vagy nem tudom, hogy mi van de tudom, hogy mi van két kis mútyit, gyors mútyia még öt óra előtt, hogy vidáman menjünk e, pisilni tehát először is e, megnézték a kazak tanulmányokat amiket hát a horváték ez e, elég sok 47 millióért vagy mennyire, vagy mindegy milliókért csináltak annyira jó volt, a, hogy miket dolgoztak ki az alámi témában ez annyit jelenti, hogy fénymásolunk mások műveiből agrállogisztikai fejlesztési lehetőségek Kazasztánban 7,9 millióért. Négyes. Mm, Kazak juhtenyésztésről 8 millióért. Miért nem én kaptam? Én 7 megírtam volna. Na mindegy. Kazak talajművelés 8 millió. Hogyan kell? Kazak olajtartalmú növényeket termelni. 8, ez, ez már, értsétek meg, ö, ö, ez Moldova ez régen Moldova novellák születtek ezekből, ma már hírek. A Húsmarha Kazasztánban című dolgozat. Ez, ez, ez a legerősebb. Ez a húzó. Húsmarha Kazasztánban. 8 millióért. A mezőgazdasági gépgyártás kazak ez valószínűleg ez a legkomolyabb, mert ezért csak 300 ezer forintot fizettek, valakivel kiszúrtak. Na mindegy. E, nagyon, jó, nagyon jó. Gratulálok, és tulajdonképpen Minél többet tudunk a kazak mezőgazdaságról és kazasztániáról, az egyre mélyebben beépül a magyar nemzeti tudatba, ez onnan is biztos, hogy ez az anyag szerepel a Magyar Tudományos Akadémia elektronikus levéltárában. Ez azért nagyon fontos, mert hogy később a kutatók vizsgálják a kort, hogy hogy pusztult el szellemileg a magyar, akkor itt egy bizonyíték arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia levéltárában komoly kazak talajművelési anyagokat lehet találni. De van ennél jobb is az, hogy szegény feri, de feri. Én azért sajnálom, mert mindig ez a baj, hogyha az ember egy kicsit így haknizik, játszik, akkor egy idő után ráragad mint a takony. Tehát ő is játszott ezen a habony partin, ahol uh, ugye kiadták a, a Nemzeti Múzeumot a bulira, és uh, volt egy kis uh, kétering, két evészeti vászat, aztán Damien Ferenc uh, dobott egy koncertet, utána rendőrségi villogóval elvonult mindenki, gondolom a, a demién Ferenc is élvezette, hogy rendőrségi villogóval úgy megy el, hogy most uh, de a Azért érdekes kérdés, azt majd a parána erre rákérdezek, mert e, majd biztos elhangzik valahol az a mondat, hogy meghívjuk a Demén Rózsit. Á, az ilyen habonypartikon játszik. Érted, hogy rádragad. Azért nem szabad, a de Demén Rózsi akármilyen is lett többet ér, mint hogy habonypartin játszani. Rózsikám, ha nincs pénz, akkor is át kell ezt gondolni, le kell kérni a többiektől, de érted, most már azt is mondhatnám, hogy figyelj a, a, a, a, habonyos vagy hát ez szörnyű ez, ez, ez a a presszeréknek is át kellett élni ezt amikor postabankosok voltak és ez nagyon veszélyes ő mind a mai napig szerintem nagyon szégyeli a postabankot majd a rózi nem fogja szégyelni magát a habony miatt de ez már az ő egyéni tragédiája na mostantó hírek bab tabba un peu I'm stubborn, I'm me. Stubborn, a little, a little, Vem mi Vem Lé le, nem tudom, mi kell ahhoz, hogy ő kicsit jobban szeressétek, azon túl, hogy jó zenél. Közben hívjuk Para Kovácsot, egy kis technika, zűrbe voltunk, de szerintem már itt van. Itt van, Nyuszi Puszi? Mindjárt itt van a Nyuszi. Szerbusz Nyuszi! Hello! Sz figyelj, kezdhetjük egyből a kockás ingekkel? De már ha akkor kockás szülő nyúlla a kéne. Kezdeni, az a dolce Hogy azért egyrészt végtelenül jó esik a lelkemnek, másrészt azért, amikor Demcsán Zsuzsa felpróbálja a divatos kockás inget, amikor a TV2 divatra csinálta a kockás inget, azt médiatörténetnek tekintem. Tehát, hogy hogy lehet ilyen gyorsan idiótává válni, E, a televíziójában se perc alatt azért az például... De ezt hát mutat... azért elég rosszul látod. Mert? Hát, mert, e, hát nem arról volt szó, hogy ez egy szívvonal esés következett be a tévéket kettő soránál. műsoránál, uh -huh. az mindig is azt a nagyon stabil idióta réteget célozta meg a saját idiótáival. Igen. Az, hogy most bekerült a kockásink, az azt gondolom, hogy teljesen jó gyorsan reagáltak, de a maguk módján, de ez nem de, is mondta, hogy elsősor rendi vajna konkrétan ezt a dolgot. De várja, várja, várja. Ha azt állítod, hogy amit állított a műsor, hogy divat a ing, akkor a hírbe hazudsz. De azt mondom, hogy ez nem egy új jelenség, De, az ő intellektuális szintükön, ez egy egész korrekt megközelítése a témának. Nem, a divatban szerintem vannak egészen pontosan megállapítható dolgok, hogy most... A divatban igen, a, a, pasztel... a reggeli műsorában. Uh -huh. Tehát azt mondod, hogy a divat igazságérzetéhez viszonyítva is távolodtak az, a valóságtól? Nem, azt állítom, hogy soha közelében nem jártak. Ja, hogy nem szemben. is jártak soha? Aha. Aha. Tehát akkor, amikor Csak Duzsa fölpróbálja a divatos kockás inget, akkor igazából nem egy idétlen ufó, hanem egy öntudatlan média hölgy. Igen, ezt egészen pontosan láttad, és klasszpermentes fogalmazásba adtad azt, amit én talán nem tudtam volna ilyen Igyekszem a bíróság Az egypites uh -huh. -e. igen. Uh -huh. Jó, akkor menjünk még mélyebbre. Uh, jó, húva. ugye? Jó. jó, de a, a vonagábor vona Demcsák alatt van, nem? Hát ezt remélem nem kell elképzelnem vizuális. Ja, én csak, hogy is mondjam, logikai szinten, vagy nem is várja, nem, hogy... Nem, azt gondolom, hogy vonagábor nem egy buta fiú. tehát azért az veszi a fel a kult? hozott vissza egy pártot, és csodálatosan megérdező Tehát Na, ezt mondom, nem hogy... Se a, mondjuk a Demcsák de hogy ő is kockás inget fog fölvenni, azt tudod, ugye? Igen, hogy ne. Sőt, A... ami még keményebb, találkoztam valahogy az állatképzésre velük. Itt akartam is. lecsapni rád, várjál! Hát pont ez, erről akarok be beszélni, de megelőztél. Hát egyrésztől most majd kérek egy értékelést, mert úgy látom, hogy a állatvédők mellé politikailag egyedül csak a Jobbik csatlakozott föl. jó látom? Hát ezt rosszul látom. Rosszul látom? Mert kun, Kunhalmi Ágnessel is találkoztam, és Bárándi Gergelyel is. A DK és a szocialisták is támogatják? Ö, hát itt most a, törvényt, a, a törvényt, amely ér... a, arra vonatkozik, hogy ne legyen felfüggesztett. Azt gondolom, hogy hát egyrészt nem tudom, hogy konkrétan ezt a célkitűzését Ez nem adják az az el, de úgy gondolom, hogy körvonalazódik a nemzeti minimum. Tehát azért 26 éve nem tudtunk megegyezni semmibe, hogy mi lenne az a téma, amit a szélső jogtól a baloldalig és a populista pártokon keresztül mindenki támogat, és azt mondja, hogy figyelj, ezekben nincs hitte, tehát a kormányváltás lesz a dolog megy tovább. Uh -huh. Ez az állatkínzás ellenes kiállás lehetne az első. Ilyen. A 2016-ra sem se, se létminimum, se szociális. Se. Az állatkínzásban úgy látszik, hogy körvonalazódik ennek egy formája. Tehát én nagyon örülnék, hogyha a nemzeti minimum a kis szőrös állatokkal kezdődne. Kézzel, én mindig erre gondoltam, akár hiszed, akár nem, hogy a, és a jobbikra is értem azt, hogy minden politikai csoportosulás, ő, tudna törekedni arra a nemzeti minimumra, ami alapján a nemzeti kormány fölállna. Érted? Tehát, ha, ha félretoljuk azt, hogy az e, a zsidót nem tekintik embernek, de a kisállatot állatnak, és ebben egyetértünk, akkor van, van olyan minimum, ami alapján lehetséges és a nemzeti összefogás. Igen. Na jó. De, látom. Igen. igen, de jó, de a kisállatok félek, hogy ez az egész folyamat megáll, megáll a kisállatoknál. Én abban, 25 év alatt eddig jutott, tehát a, figyel, tudja, a 20 év tudja, 25 lesz egy második dolog, amiben Hát, de Hát kis lépésekkel Ugyan... haladunk, mi a civilizáció felé, az nem úgy van, hogy izé, jó napot kívánok, kinyitjuk a tartást, és akkor is Svágytál változunk. Én azt gondolom, a következő két-háromszáz évben így apránként megtaláljuk azokat a dolgokat, amiben egyetértünk. Mondjuk egy, egy száz év múlva egy lépést a nő is ember. Jó. Hát ezt nem hiszem, hogy így korán be fog következni, tehát én ezt inkább áttenném a 200 éves periódusba, de... de a komondorban hozott a... ítélet azt mutatja, hogy azért ez még nem ment át. Természetesen igen, de ha belegondolsz, tehát az, hogy ne kínozzuk az állatokat, ezzel, ezzel nem vesztes szavazókat igazából, tehát csak elleni szült, akik szeretnek állatot kínozni. Ha kimondanád azt, hogy a nő is ember, az lehet, hogy sokkal több szavazatot vesztenél. Tehát ezzel azt gondolom, hogy ez nem tud bekövetkezni hanem túl hamar. Igen, a nőknek ugye így is megfelel, ahogy látjuk a szavazati hajlandóságukat, mert ők nem kényszerítik rá a kormányokat erre, a férfiak pedig ebben jelentősen megosztottak. Igen, igen, jó, meg jó, jó is kínozni az embernek a feleségét, a most így egy hát Legalábbis uh, lelkileg jól esik. Meg kevésbé ütik a biztosítékot, mintha kis kisállatot kínosz. Igen, igen. Egyébként a, a, ez az utolsó csepp a pohárban, ez igaz, ugye? Tehát a... Csamco. Hát hogy? Hát az, hogy a agyon ütöttek egy kiskutyát kutyát ütővel, ez, ez azt mondják, hogy ez volt az, ami elindította ezt a. Igen, én ezt megértem, hogy ez így, ne felejtsük el, hogy ugye a YouTube megjelenése előtt azért nem történtek ilyen dolgok. Az embernek leírt az erőségcik, hogy akkor nem fogta föl, tehát most lassan a digitális kommunikáció eljut arra azokra a mélységekbe, ahol az emberek hajlandók foglalkozni dolgokkal. Tehát meg kell nekik mutatni a Bokáig érő vízben lévő halott szír menekült kisfiút, Jut, Jó, meg, meg kell mutatni fényképen, és mm. akkor az hat. Mm. Ha elmondod nekik, hogy van egy kisfiú kis ott a tengerparton, az, yeah. az, az nem, nem érdekel őket. Hozzá, nem. Tehát azt gondolom, hogy az a csodálatos dolog az internet internetvárászatos világában, hogy így megmutatja képeken az egyébként hát funkcionális analgabírt a többségnek is a dolgokat. Ez már régen is így volt, hát az egész festészet ugye nem lenne tehát, ha valaki elolvasta volna a Bibliát, akkor megértette volna, de nem, rohadt nagy képekbe, a Bibliából lehet képeket kellett kiragni mindenhová, hogy eljusson az üzenet. Most pont ugyanezen a szinten vagyunk, és tudjuk, hogy az emberiség azért nem egy gyorsan fejlődő dolog, de most végre megint képekkel tudjuk elmagyarázni az embereknek, hogy milyen a világ. A képekről eszembe jut valami. Hogy na, nem cikki az a Damien hogyha hogy habonypartin játszik? Vagy ezt én megint nem, romantikusan nem, látom? A művész tudod, ez olyan, hogy a művész alkalmazott művész, és ott játszik, ahol hívják. Jó, de azért én, na jó, jó, de érted, a lovasi vagy a, a, a szerintem nem játszik habonybulin. Vagy Kicsoda. lóvasi, vagy a mindegy, a ránki, vagy még, az időkérdés. időkérdése? Azért kell vigyázni ezeket a dolgokat, mert egyrészt én fenntartom azt a jobot, ugye ez olyan, hogy a társé főze a, a náci párt vezérének. Igen. Persze, hogy főzbe, vagy az éttelenére főznek és a legjobb minőséget törekszik. Amiből ez kicsit ilyen, tehát nem válogatja uh -huh. meg a közönségét, én azt gondolom, még ilyen esetben sem, Természetesen vannak olyan művészek, akik ebből, ebből ügyet csinálnak, hogy elveik vannak, és művészek. De hát ez egy kis, kis Mindannyian tudjuk. És, de miért felelősség, hogy már fellépett Fidesz választási nagygyűlésen, még annak. Igen, ezt tudom, De azért a, a ha -ha habony és a, a Fidesz évek elején semmi gond nincs ezzel. Én azt gondolom, hogy ja, hát igen, ez történet. A habony és a Fidesz az egymást megfelváltó fogalmak? Hát én azt gondolom, hogy a Bony az az, ő abszolút a, a jelenlegi kormány egyik embere, aki valamiféle jó szándékból, vagy jó indulatból, vagy küldetéstudatból ugye ingyen végeznünk át a kormány körül, de egyértelműen azt gondolom, hogy igen, ő a fidesz sorolható. Akkor válaszoltál arra is, hogy az, hogy most a, én úgy írtam föl magamnak, hogy örülünk Vincent, hogy a nemzeti kultúr alap, miniszteri hatáskörben a könnyű zene kollégium vezetőjének Ricsi vagyis Dósa Rihárdot, az Enimel Kenibász alapítótagját nevezte ki, akkor erre már megválaszoltál, ugye erre a kérdésre? Hát ezt például nem tudom, mert én nem vagyok egy Ricsi szakértő, annak idején az Enimel is, is megértő lenézéssel kezeltem. Uh -huh. És én nem tudom, hogy mi a munkásságának, aki azt követően, hogy hol dolgozott, mit csinál. Tehát ez ehhez fogalmam sincsen. Gratulálok a kinevezéséhez, én hát mindenképpen úgy gondolom, hogy a kulturális alap a kollégium a súlyának megfelelő vezetőt kapott. <gül> És nagyon szép, látod? Nagyon szépen tudsz volna. Figyelj, az, hogy a, én megdicsértem a Viktort, hogy a kvótát megszavazta, mert ne legyünk hülyék azért, az ez, ez Aláírta, nagyon fontos. Aláírta, igen. Aláírta, bocsánat, hogy... Ilyenkor most érted, hogy ö, ö, ö, akkor még mindig jobb, hogy itt a hazudik két hónapot, mint ha ott, ott ki csinálja, mint fordítva? Ott nehezebb, te, figyelj, ott nincsenek ott a csápulóit, tehát ott nagyon-nagyon nehezebb. Tehát még azt mondják, hogy egy megfogják a vállát, és így szengben, azt mondják, egy büdös fillért nem kapsz, ezt most nem írod alá, akkor azonnal alá kell nincs ízé. Tehát azért ne felejtsd, de meg, meg jó főpróbálja volt ennek az, amikor ugye aláírta, és az a magyar parlamentben, hogy szentesítették azt a törvényt, hogy igenis, hogy külföldiek is lehetnek földet. És ilyen simán átment a rajongói táborán, senki nem. Hát, hogy ő, jaci, te, át, nyá, a biztos. Tehát, hogy azért mondom, ez egy jó főpróbálja volt, hogy magyar földet simán át adunk külföldieknek, akkor persze, hogy betedekjük az 1300 embert, aki ránk esik a kótából, ezt is le fogja nyelni a fidesz egy mag. De hát nincs ellenzék, tehát tök mindegy. Uh -huh. Uh -huh mondjak neked olyan hírt, ami nagyon durva, de én, így, így csak négy szem közt vagy, négy főn. Figyelek, de várjál, várjál az autót, Képzeld, megalakult a Vért Vadászati Kft. Na Vért Vadászati Kft. írt föl. Úristen. Vért Vadászati Kft. Mindjárt. székhely, Felcsút. A... De... Várjál, a... Újdonság, hogy ebbe a, a, a cégbe benne van mészárgos Ágnes, Beatrix, na, beszed? Na. Érted? Aha. Pálfi Balázs, nem tudom ki. Közgép, közgép, ki. Közgép, közgép, közgép, közgép, közgép, közgép, régen közgép, hagyjuk. Ő most körös, aszafét, mélyépítőzi ZRT vezetője, érted? Ha tudnál kapcsolatot, valami kapcsolatot erő, a vérfadászati Kft. ez én hálás lennék neked. 20% visszapörgetem esküszöm. Figyelj, a jövőbe 3 milliós, 3 milliós. Nagyon jó, nagyon alacsony. Nagyon jó. Alak de figyelj, azt az, hogy az aranysakállak visszatértek a budai hegyekbe. Igen, azt hallottam, de őket ártatlanok tekintem. Most de miért? nem hálás, hogy, hát, a... hogy mondjam végig. Ugye az a Na, ugye vannak a hivatásos vadászok, akiknek az a dolguk, hogy építsék az állomány beteg egyedek, stb. kilövése, fenntartása, tehát hogy ilyen kezelhető vadgazdászat. Hát nem képzeled, hogy ez arra fog, evvel fog foglalkozni vadgazdálkodással, hogy nincsenek Magyarországon Hát Nem, de a ne ne az csúcsreadozók hát lassan szivárognak vissza. Uh -huh. Erős konkurenciát fognak jelenteni, azt gondolom, tehát a, a, a hobbi vadászoknak, és az esetleg visszatérő húzok medvék, farkasok, mm -hmm. akik csúcsagadozó pályája törnek szintén. Úgy gondolom, hogy hamarosan összecsapnak majd valamikor, és akkor ki fog derülni, hogy ki van szükség jobban híúzra, vagy stólandrásra. Én azt hittem, hogy a Mútyinak egy ö, ö, ö, emlékművével állunk szemben. Hát Nem ez szembe. érdekel. Mert mondott, hogy a vadgazdálkodás. Jé. De erre nem gondoltam. De az, hogy pénzeket lopnak el embereket. Hát... Jó, de mindig van egy nevük, érted? Tehát mindig a, a, egyszer beleszaladtam én is egy ilyenbe, mert a, a kislányom lovagolt a, a, a hon, Honvédban, meg első, és akkor én nem tudtam, hogy a lósporton keresztül megy a, a pártok támogatása. De ez tényleg különbször. Na, ugye? Azért nem nem gondoltok, gondolod de ezt. Így a vértvadászati ről is azt gondolt, hogy... Ö, ö, de miért vért a neve? Hallod. A vért, hát... A, mert De miért, ez beszélő az adott, hogy szellemes, Mert ugye a vért az egyet vértezetet is jelent. Meg azt is jelenti, a vért. Meg hát mit szeretnénk vért, és akkor ez egy ilyen jó szójáték. én hát misztikusnak tartom. tudod, hogy hívják a 10 magyarban öltözött rendszergazdát? Nem. Hogy? A beállítások mentése. Nagyon jó. Nagyon, nagyon szép, Istenem. Azért mindig egy ilyen korszak gazdag így, nyelvileg és gondolatilag. A beállítások Igen. mentése? Igen, nem. a beállítások mentése. A, ö, azt ismered, amit a, a habony mondott, a, a, tar, bocs, összekevettem, Tarlós azért talán létezik. Tarlós mondott a habonyról, hogy amikor Na, be... Nagyon érdekes volt, mert hosszan beszél arról, hogy hogy ki belőle, hogy ő hogy találkozott habony Árpáddal, és akkor elmeséli, hogy amikor elhagyta őt a habony, akkor 15 perccel később egy internetes újság felhívta őt. És ő végig gondolta, hogy hány méter tehetett meg az ajtótól öt ajtón keresztül habony, és hogyan csörgött be nála a telefon, és azt mondja, hogy nagyon érdekes, hogy, és ez rejté volt számára, hogy erről a találkozóról ő tudott, a titkárnője, meg Árpi hogy hogy, hogy 15 percig később már rákérdeztek, és érdekes, hogy ekkor kezdett izgalmas lenni, kiszáradt a szám, és gondoltam, hogy választ fogok adni tarlósnak, én is megpróbálom átgondolni ezt, ő arra a megoldásra jutott, hogy vannak olyan újságok, vagy újságírók, akik habonyt, vagy őt figyelik, vagy hogy kimegy be az irodájába. És érdekes, nem jutott az eszébe a tarlósnak, hogy azért a habonyt szerintem van annyira okos, hogy mi van, ha ő volt a szivároktató? Hát előfordulhat ez te. Tehát úgy ment Mert be, az hogy... Bele, így hogy van. Azért az a tízenet... Ja, az index volt a szivároktató, azt hozzá kell tennem. Most nem akarom bántani a kollégáknak, csak nekik van gyanús tulajdoni hátterük. Igen. Érted? De hát mi van, hogy a tarlós ez a szegény palira veszi? Hát szerintem palira veszi ezt a hát szegény tarlost. Nem, nem, azért ad az egy az, tarlós nem hiszem, hogy rászorul erre a problémát. Nem. nem hiszem, hogy fel se fogja, de mindegy, hogy tehát nem életszerű az, hogy így újságírók ülnek az irodája előtt és nézik, hogy kimetek ilyen igen. ki. Mert csak azért kis, mert nem ülhetnek ott, ugye, mert az, az egész épület ott az övéké, tudod. Igen, azért mondom, az látszik, a újságíró ül az igen. Most Igen, azt, csak érdekes, hogy hogy. A szobájába én kizárnám. Igen. De azt például nem, hogy így kilépett az ajtón a habony telefonált ért, és azt nem most tíz, csak 10 perc múlva. És ja már de, tovább. Pontosan, pontosan. Ez azért életszerűbb, nem? Élen, én is erre gondoltam, csak hogy, mert láttam a talósnak, szerintem ez eszébe se jutott. Azért mondom, hogy nem. segítsünk neki. De de nem lehet, hogy nem paranoiás, tudod? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem Mi is. Mióta meggyőződött róla, hogy ő az Isten azot, <gül> ez az miért lenne? Ez ez az. Ilyenkor az embernek nem segít a kételkedés. Ja, ja, ja. Jól vagytok? Jól megvagytok? Enni van mit? Meginni. Figyelj, éppen ebédeltem azt megelőzően, hogy egy ilyen kései ebédet fogyasztottam, mm. és egészen jól el vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy igen. Kis állatuk hát már csak egy kis állat már csak van, egy? Úgy, utolsó nyúlunk is elhúnyt azóta, hogy a Isten. kis állat a családban de összeszeded magad a gyász után, akkor gondolsz nyulakra, újra? nyulakra nem gondolunk, tehát ezt már megbeszéltük nyulat nem akarunk uh -huh. de hát a szamár és a borz még ami játszik egy szamár, az szép lehet az jó a szamarat, azt, azt tudsz kedvelni a borzal ugye az a baj, hogy ő, ő, ne, ő nem érzi jól magát a lakásban Kézeld a gurka katonák feljegyzéseiből tudjuk, tényleg, a Borneo meg környéke, hogy annyira hozzájuk nőt a szamár, hogy amikor meg kellett tenniük, mert éheztek, vagy olyan volt, hogy le kellett lőniük, akkor zokogtak és verseket írtak a szamarakhoz, tényleg. Vigyázni kell a szamárral, nagyon hozzád nő a lelkedhez. Meg tudom érteni egyébként, a szamár az... az a számomra egy abszolút ilyen nagyon-nagyon kedvelt lény. Jó, jó, azért mondom, gondold át, mert akkor lehet, hogy hamarabb hal meg, mint te is, akkor sírni fogsz. Hát, aki sokat szeret, az sokat temet. Ezt te is tudod. Így van, így van. Jó van, ezzel a szép vasárnapi gondolattal. Köszönöm, hogy velünk voltál. a adásunkat, illetve pontosabban ezt a blokkot. Csoki nyúl. Csoki nyúl. ciao. csáu. Come on, Come on, Come on, Come on, on, it, Come on, on, Come on, on, it, Come on, up Come on, Come Come on, up Lord, Lord, Lloyd, lit, lit, lit, lit, Dom, Lord, Lord, lit, lit, lit, Lloyd. lit, Lloyd. Lord, Lord, Lord, lit, lit, Tudom, hogy szereted a magyar zenét, azért játszottam kis erzsit neked. Szervusz, Brian Péter! Hello! Szép jó estét! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vasárnap délután van, megint, ha jós tudom, akkor fél hat van, és én ime megint itt vagyok, és megpróbálok beszélmolni önöknek arról, hogy mi történt a héten, és mi vár a jövő héten. Hát kezdjük a legjobbal! tegnap az Erkelszínházban színházba ez nem a hirdetés helye, hisz az tulajdonképpen egy népopera, mi mindenkinek elérhető egy szenzációs darab bemutatóján voltam, na szerinted mi volt az? A Bohém élet. Bohém élet 2 per 0 szenzációs volt, egy igazi nagyon nagy sikerű opera, kicsit Avangard feldolgozásba, de akinek túl modern, annak azt ajánlom, hogy hunja be a szemét, vagy vegyen fel egy ilyen szemelemzőt, mint a repülőgépeken adnak, és akkor csak hallgassa a zenét és ezeket az igazi énekeseket. A szereposztást nem mondom el, mert az már reklám lenne, meg az igazat megvalva, nem is emlékezem minden névre, de szerintem nekem nagyon bejött ez az új, az új rendezés, ez az olasz nagyon nagyot tett, jó volt, nagyon jó volt hallgatni, és nem kevésbé volt jó nézni, a színház tele volt. Itt szeretném elmondani, hogy a premiérre is jegyeket vásárolnak az emberek. Ezt szettem, jó magam is. Régen vége van annak a nagy hírű jó múltnak, amikor az újságírók multikultiból csak úgy meg voltak hiba, mert ő is egy bizonyos részét a jegynek meg kell, hogy fizessék. Tehát arra buzdítom önöket, hogyha a lelküknek és a szemüknek jót akarnak, akkor irány az Erkel színház és bohémélet. A, a bár, ma már a közegészségben, ugye a tüdőbaj, a TBC lánykori nevén az már nem nagyon létezik, de szegény emberek és még mindig vannak, még mindig vannak, akik az utcára kerülnek, szenzációs a jelmez, szenzációs a rendezés, rajta nézzék meg. Aztán a hét úgy zárult, hogy Izrael állam budapesti nagykövete ellátogatott az egyik egyházhoz, na az? A keresztények. Igen, melyik ez a keresztények közül? A katolikusok. Nem. Reformátusok. Nem. Ö, koptok evangélisták, azok olyanak, mint a katolikusok. ezer részvevő előtt tartott, az meg nagyon olyan. érdekes beszámolót, és akkor már a puskámat ki is nyitom, hiszen nem voltam ott, mert egyszerre két helyre nem mehetek el. Tehát szombat este 10 ezer ember előtt tartott előadást ízzel nagykövete, akinek a nevét már te is tudod, Ián aki hamarosan befejezi öt éves szolgálatát a magyar fővárosban. Német Sándor vendége volt, de nem is ez a fontos, hanem az nagyon fontos, hogy ő hogy látja a jelenlegi közel helyzetet. Hogyan látja az, hogy Izrael a menekülteknek ad három dollárt és időn hazaküldi őket. A szírháborúból a sebesülteket beengedik és meggyógyítják, majd egészségesen visszaküldik őket. Aztán beszélt arról is, hogy tulajdonképpen Izrael mindent megtenne azért, hogy Szíriába a Hiszbolla ne jusson fegyverekhez, mert azt később ellenünk fordítaná. Beszélt arról is, hogy az irániak és a palesztinok azok, akik nem ismerik el Izrael államát. É, és még nagyon-nagyon sok érdekes dolgot elmondott, de szerintem ezt nézzék meg a kedves hallgatók a Youtube-on, vagy a médiába gondolom, hétfő reggel biztos sok-sok helyen lesz szó róla, de ugyanakkor azt is elmondta, hogy az elmúlt napokban egyre többen kivincselnek izvelbe a nemzetközi politika és gazdasági élet képviselői, itt Oroszország, Kína, Japán, mert szükségük van arra a tapasztalatra, amelyet izvelte, amely amelyre Izrael tett szert az elmúlt 68 évben a terrorizmus elleni van. mert ugye tudjuk, hogy a terrorizmus a közel-keleten dübörög. Annál is inkább, mert most már az intifáda helyett a palesztinok egyéni akciókat hajtanak végre. Ha valakit nem sikerül megsebesíteni, ők az egy ritka nap. Szinte minden nap Jeruzsálem bóvárosánál, a Damaszkuszi kapunál, és folytathatnánk. Sorba, hogy a könnyű vasúton, ami olyan, mint ami mi villamosunk Jeruzsálembe, és Izraelbe szinte mindenhol megpróbálnak sebesülést, illetve halált okozni az egyéni palesztin teröristák. Erre természetesen válaszolt Izrael vezérkari főnöke István már nem Ilám Mora, hanem ezekre a terrorakciókra, és a katonáknak arra hívta fel a figyelmét, hogy egy-egy terroristát, amikor leterítenek, nem kell az egész tárat rájuk üríteni, elég annyi, hogy ártalmatlaná tegyék őket, tehát nem kell meggyilkolni őket, hogy utána a bíróság tudjon ítélkezni fölöttük, és tudjuk azt, hogy önvédelemből használhatják úgy a katonák, mint a civilek is a fegyvereiket, amiből Izraelben egyre több van, és sajnos erre szükség is van. És akkor nézzük, hogy mi történik itt kis hazánkban Európa kellős közepén. Nem akarnak elkeséríteni, de a menekültek több tízezes tömegei újból Görögországba elindulnak, és hogyha ott vannak ezek a hotspotok, -ok, vagy hogyha rossz magyar fordításban azt mondom, hogy a meleg pontok, félre nem kérem érteni, az sem sokat változtat a helyzeten, hisz előbb-utóbb a görögök szeretnék, ha a macedónok engednék őket, hogyha túl nem Görögországban telítene, telítőzne, akartam mondani, tele ezek a táborok, ezek a gyülekezési pontok. A kérdés csak az, hogy ez a sok megtévesztett ember nem sokkal jobb lenne, mint val. annyiszor már elmondtam a saját hazájukban első segébe részesíteni, összes megtagarított pénzüket az embercsempészekre költik, sok tízezben meghalnak a tengeren út közben, és megérkeznek, na igen, ott vannak ehhez a hotspoton, és hogyan tovább, hisz azt ígérték nekik, és félreértették Angela Merkel hívó szavait is, hogy a kerítés Németországba kolbászból van, pedig szeretném elmondani nekik, hogy még csak Peretzből sem, hisz a rájuk mindenhol igaz. Annak idején a... Német kancellárok sok-sok olyan döntést hoztak a történelem folyamán, ami nem tetszett a népnek, és mégis nekük volt igazuk. Lehet, hogy Angela Merkel is ezt táplálja, hogy elődjeinek voltak olyan döntése, ami végül is pozitívan dölt el, akkor is, ha az ország lakossága nem igazán szerette volna, és most nem szeretném felsorolni egymás utána volt német kancelárakat, mindenki vegy elő a lexikonját, vagy üsse fel az internetét és nézze meg, és biztos, hogy érteni fogják, hogy mire gondolok. Egy azonban biztos, hogy a problémát meg kell oldani, és egyre többet vannak úgy, nem csak a visegrádi négyek, akik a magyar megoldást választák, és akarjuk, nem akarjuk az országok. Más néven hívják a kerítést, nagyon jó képzelőerejük van, de tulajdonképpen ők is kerítést építenek, ha magyarra le akarom ezt fordítani. Egy, biztos, a problémát meg kell oldani, a törökök nem mentek el az Európai Uniós csúcs de nem csak azért, mert ők még nem az Európai Unió tagjai, hisz a megoldásban részt vesznek nagyon-nagyon sok pénzért, hanem azért, mert náluk újabb terortámadások voltak a héten, és hogy azt követően a török miniszterelnök úgy döntött, hogy ő nem vesz részt a megveszéléseket, így aztán újabb megveszélésre fog sor kerülni, hogy mi érdekes dolgok várhatok a jövő héten, szenzációs lesz, és nagyon túl zsúfolt a holnapi nap, hisz a. Elárulom önöknek, hogy a zsidó szervezetek azok ugyanúgy, mint az összes katolikus szervezet versengenek egymással. Holnap az egyik ilyen szervezetnek a megbeszélésén fogok részleni, ahol megpróbálnak pozitívan kommunikálni, ez lesz a cél, erről fogunk beszélni. Nagyon érdekes, ez a jövő héten elmesélem, hogy mi minden történik. Azután azt is el kell, hogy meséljem önöknek, ami megint csak nem a hirdetés helye, hogy most vagyunk ugye februárban, március első vasárnapjától, aki velem szeretne a képernyőn találkozni, az az első magyar privát televízió képernyőjén találkozhat. Természetesen nem mondom a nevét, keressék ki, hogy melyik az. Egy kereskedelmi csatorna, ahol a Vidám vasárnap előtt 25 percben miről lesz szó? Rólad. Nem, én csak az egyik műsorvezető én. vagyok. A zsidóságról, a kultúráról, Nem a nézőkről, és a jövőről. Ez nagyon izgalmas lesz. Egy zsidó földgömb fölül fog az egész dolog menetelni, és nagyon ismerettel lesz, és nagyon izgalmas lesz, úgyhogy feltétlenül nézzék meg, és ez 67 héten keresztül így lesz, és nagyon izgalmas lesz. Aztán majd földi a figyelmet, amikor május 1-én Várjál, mi fog, várjá, te meg tudod, mit néz meg? YouTube-ot tudsz fogni? Persze, micsoda kérdés. Na kézzel, van egy 23 perces dogfilm rólam, amit nem régen csinált egy ö, ö, filmes rák, az a cím, hogy bakács néz meg. Úgyis rég láttál. Na, hát ez feltétlenül. Igaz, hallgatalak titeket a Tilos rádióba, Honté és Hannában. Egy nagy mínusz volt csak, hogy én nem lehettem ott újabban, nem hívtok. De <gül> szerintem volt a műsor, legkizál. és már meg is hívlak téged, május -én, <gül> Jó, én Május én indul Magyarországon egy új, közérdekű TV-csatorna, A nevét még nem árulom el. A, az elnök hírigazgató valami ilyesmi, az én szerencségem lesz ami egy olyan közösségi csatorna, az első magyar zsidó közösségi csatorna, ez persze nem jelenti azt, hogy csak zsidókról lesz szó, zsidókról nem csak zsidóknak, az annyit jelent, hogy a mindenféle Istenhívő embereknek Ekkor ez lesz a csatornája, hát? természetesen lesznek benne politikai műsorok, és nagyon sok izgalmas dolog lesz benne a Ezért május is. első Jó. nyitáskor az első. Vendég műsorvezető, az telesz ez az alkalom, ne. amikor meg kell, hogy ragadjam, hogy a Q-rádió hallgatóinak a legke egyik legkedvesebb műsorvezetőjét meghívjam, hogy a csatornán ott majd nem mutassa arcával is, az igazságot, hogy mit gondol ő a világról, meg az is, hogy mi történik otthonába, a történelmi Magyarország területén, ott lenne határmentén. Na, ez de erről az nekem, az üdvétem, erről erről nekem mindig, várjál, várjá, erről nekem mindig Bulgakovnak a Mester és Margaritájuk teszemben, amikor azt mondja az igazgató, hogy este előadás lesz, oda megyek. Hát májust azért meg kell érnünk, hogy mindez így Na legyen. De. Na de könyörgöm, hogyha ennek a mai műsornak, amiben Brailler Péter beszélget, a nagybecsű Szerkesztő műsorvezető úrral. Ennek a blokknak az a része, hogy pozitívan egy ja, jó, jó, pozitív idő. Okay. Hát csak ja. nem feltételezed, hogy amikor itt vár ránk púri műnnepe vár, aztán jön a húsvét, jön a Az A egyik egyikból való kivonulás, hogy erről a buliról én lemaradok, és hogy nem van. fogjuk megélni a május elsőjét, amikor a népek annak idején, és mindenki biztos azt hiszi, hogy éjjön május elseje, és mennek a ligetbe, söröznek és vízvíznek, és el is felejtik te össze tudod foglalni nekem egy 25 25-ben, hogy hol is kezdődött ez a május elsője? Hát öm, a, most a munkás történeti részére gondolsz vagy? Ez am... az, az Amerika Egyesült Államokban a dolgot igen, igen, Hát igen, jó, de ö, ö, vizsgáztasz az baloldalból hát me megőrülök Hát érted, igen, ü, ü, ü, ü, én, én antikapitalista vagyok, most engem kérdezel május elsőjéről, zavarba vagyok, ez <gülő> <gülő> komolyan. Szenzációs. Szerettem volna az adjános hideret, hisz a műsor, ha jól tudom, délután két óra óta megy, és lassan a vége felé és és újult erővel, teljes lelkesedéssel kell, hogy a kedves hallgatók érezzék azt, hogy ében tartod őket. Jó, jó hamarosan Egy óra múlva jönnek a heti összefoglaló híradók, és már is az új hét elé nézzünk, és Breyer mielőtt elbúcsúzik, elmondja neked, hogy sok-sok gyümölcsöt enni, igen. Nagyon jó kimosni a szemeinket, mert ilyen porok löpködnek, én is éreztem ma a szememben, aztán fölöltözni mert hol hideg hullámban, hol meleg hullámban, nézzünk ki az ablakon, elesszük a sok-sok friss levegőt, vegyük be a gyógyszereinket, mert az alternatív vitaminok nem megoldás mindenre, nézzünk sok-sok tévét, beszélgessünk szeretteinkkel, unokáival, mi mindent csináljunk még szerinted? Olvasunk könyvet. Ez az, ezt akartam mondani, hogy ma, amikor már az elektronikus média tulajdonképpen a nyomtatott média helyét szinte elfoglalja, tehát a hírcsatornákat nézzük, az internetben, a YouTube-tól kezdve a világon mindent megtalálunk, és sajnos egyre kevesebben vásárolnak nyomtató újságot, de otthon mindenkinek van egy hatalmas könyvespolca, ha most lelkinek gondolják el, elrepülnek a hetedik kerületbe, úgy besuhannak. Abba az utcába, abba a házba, ahol én lakom, és ha bejönnek a szalomba, a nagyszobába, a nappali szobába, akkor úgy néz ki, most így körül forgatom a fejemet, mintha egy oxfordi díszletbe jönnének, mondjuk a My Fair Lady-be, és ott a professzor úrnak a sok-sok könyve, ha valaki jön, az mindig megkérdezi, hogy mondd vétel és ezt te mind elolvassod, és mondom, hogy nem, de bízom benne, hogy amíg élek legalább a negyedén túl leszek. Úgyhogy tessenek leemelni a könyve a jó, a könyvesporcról a jó könyveket. Az előbb említett Mester és Margaréta segít nekünk túlélni a mindennapokat. Én hétszer elolvastam a koromban, professzor Sejvers Sándor nevemléke voltam, aki úgy érezte, hogy én nem tudom a Mester és Margarétát, és mindig 500 forintért új motivumot e mondott, hogy olvassam el, és számoljak be neki. Úgyhogy, amikor már hetedszere olvastam végig a Mester és Margarétát, akkor úgy éreztem, hogy már majdnem mindent tudok, akkor megnéztem, láttam a színházba is, vagy amikor megtanultam az ékes Héber nyelvet, az első dolgom volt, Héberül is megpróbálni elolvasni a Mester és Margaritát, Mondom én Ödöknek, hogy nagy élmény volt. Úgyhogy Például ezt vegyék le a könyvesporcukról, olvassák el, ha már nem is héberül akkor legalább magyarul érezzék jomokat, és higgyék el, akinek szüksége van szemüvegre természetesen használja, akinek fája feje az ugorjon be egy, egy optikushoz és nézesse meg a szemét, mert sajnos az emberek úgy próbálnak sporolni, hogy régi szemüvegeiket használják, eszübe sem jut, hogy lehet, hogy az már régen nem jó, így aztán megkimérhetik magukat a fejfájástól, és egy új szemüvegre mindig ki lehet gazdálkodni, és olvas Sokat-sokat, mert az jót tesz, és így a könyvek lapjain keresztül a világ minden tájára eljutnak. A Mester és Margarétát keresztül, akár Jeruzsálembe, akár Moszkvába, vagy bárhova. Ennyi, ami mai adásunkban belefért, öröm volt megint önökkel lenni. Legyen nagyon jó és nagyon szép hetük, készüljenek az operett is, hisz hamarosan, pár belül ott is egy senzációs premier lesz, Ígérem önöknek, hogy csak önökére elmegyek, hogy utána be tudjak számolni. Nem egy egyszerű dolog, mert a premier után van egy fogadás is, és sohat lépcsőkön kell és lehet, hogy már öregszek és utálok lépcsőt járni, de önökért mindent megteszünk. Legyen ez így a jövő héten és vasárnap ugyanebben az időben, a viszont hallásra itt a Rádió Q Hullámhoz szán, neked is legyen szép heted, ahogy mondják, is, gite boh, a vagy éberül Sobotov, legyen egy nagyon kellemes, jó hetük, és várom Önöket a jövő héten, és ciao! Ciao, ciao! a pozitív zsidó helyt állt, szerbűsz, ezt mondtam, regős, rabbi te mm, pozitív vagy, negatív vagy? Hát szép jó eset kívánok mindenki, szia, baki, köszöntöm a hallgatókat. Én ma viszonylag pozitív vagyok, bár erre a közhangulat nem feltétlenül e, utaljuk hát a időjárás olyan, mint a közhangulat, kicsit fagyos, kicsit szomakás, kicsit szülke, belegrába, milyenk. Én szeretném arra, hogy most Orbán Viktor aláírt a kóta rendszert, ami ezzel tűntület, nagyon sok de forintért háborúdult, és több embert eh, a közhanglatot megszerítősze, de úgy, úgy véletlenül, hogy legyünk nagyvonalúak, ma másról szeretnék beszélni. Jó. Mindenkik az ismerőségi között voltak olyanok, akik itt hagyták ezt az országot. Egy jobb remény eh, tükrében, hogy esetleg külföldön keresnek eh, munkát. Én azt gondolom, hogy aki dolgoznak a Magyarországon is tud dolgozni, nyilván nem annyi pénzért, mint külföldön, de munkát lehet találni. Lehet, hogy nem a kvalitásának, a tanulásának, a tudásának megfelelőt, vagy éppen az életének az résznek megfelelő, amikor már tapasztalt, de valamit mindig lehet találni. Képzeld el, hogy elment egy barátom külföldre. Egy olyan barátom, aki milliárdos volt a 90 évek elején, közepén, még a 2000-es évek elején is. És hát e, már sok helyen éltek, sok helyen tönkrementek, e, nagyon jól gondolkoznak a világról, de mindig újra tudták kezdeni. És most ott tart megint a világ, hogy felkerekednek, és új országot kerestek. E, én sok országban laktam hosszabb ideig. Merre mennek? Értem, hogy... Merre mennek? Most őt cicrussal. Az a jó a hely, oldalra. azt mondják. El kell mondjak az ezzel hallgatom egy pár dolgot, hogy én éltem hosszú ideig több országban is. Amikor az ember bevándorlóként, munkavállalóként megy egy országba, még akkor is, hogyha beszél a nyelvet, még akkor is, hogyha a iskolai végzettséggel maximálisan elég ahhoz, adatkoz, vagy még túl képzelet is, amit éppen rábíznak, az ott írő embereknek, a keresetének a kétharmadát fogják megkeresni jó esetben, de ha a dolgoz, a, a munkáltató választhat, hogy most egy helybelit fog felkérni munkára, vagy egy, egy külföldit, általában a helyberit kérik föl. Vannak tisztességes emberek, itthon is, külföldön is. De azt azért el kell mondanom, hogy nagyon sok barátom jött hazaccsalodva külföldről. Általában azok a barátaim, akik nem beszéltek a nyelvet. Azt gondolta, hogy sokkal könnyebb dolgok lesz külföldön, Azt gondolta, hogy munkanélkül is meg lehet élni. -hát, még ez mindenki felkereked, és itt nem a kicsit köves Kátyos Magyarországon, amit egyébként nagyon szeretném, csak most a főzhangot leromlott, bár most van egy esély a pedagógus tüntetésekkel, hogy igenis, hogy helyre megyünk ki az utcára, talán lehet valami változatás kicsik adni, még a kétharmattól is mert azért csak valahogy a nép felhatalmazása alapján ül nekik ott, igaz, hogy mert a népet szolgálják, ez egy másik kérdés. tehát hogy külföldön mi mindig bevándorlók, és külföldiek maradunk, és mindig ott lesz, hogy honvágyunk lesz, a barátaink, a családjaink. Az összes javunk itthon van, és ugye sokan mondják, hogy 50 ban meg 45-ben is elmentek, ugye 45-ben hivatalosan pár évig kivándorló külföldre lehetett költözni, de ne fejtsük el, hogy akkor általában az embereknek semmiük se volt. Egy háború után álltunk, meg 56 után nem volt kérdés, mert nagyon sokat ügyesztek. Tehát nem azért mentek el elsősorban, mert e, lakást meg kocsira gyűjtöttek, ha azért, mert az életüket melekítették. Jedzel meg Magyarországról érkező embereket tárkarokkal vártak Ausztriába, és ezzel mai napig nagyon sokat lehet hallani az ország hatászében, amelyen elég gyors, vagy elég gyakran megfordulok. De akkor volt veszteni való. Most azért, akinek itthon már lakása, kocsia van, lehet, hogy nem tudja fönntartani, de ez már megvan. Külföldön sokkal-sokkal nehezebb. Nyilván a, a, az árak és a, a, a munka e, aránya talán közelebb állnak egymáshoz és, és a munkáért tisztességes fizetnek, de a családot sosem fogják helyettesíteni és a barátokat sem. Most e, ha még már ugye költözésről beszélünk, akkor el kell dönteni, hogy mi alapján költözünk, hogy a nyelvtudásunk alapján, a munkavágyunk alapján, vagy a kalandvágyunk alapján, mert kalandvágyból egy bizonyos korig én azt mondom, hogy érdemes elmenni, hogyha tudja az ember, hogy haza fog jönni. Igen, és érdemes világot látni, tapasztalni, egy-két évre elmenni, ide-oda-oda, minden között lát az ember, mond, Mondott. ne szabadul van állandóan... a sorítási alapja. Mondott az meg és tapasztalatból mondom. Tehát lehet, hogy az a legboldogabb, aki nem mozdul a nyáról, és nézi a Magyar híradóját. De azt el kell mondani, hogy, hogy nagyon sok mindenről le kell mondani. És nagyon sok minden nem ótól a dolog. Igaz, én is azt fogom a gyerekemnek tanítani, hogy uh, nyelveket kell tudni, minél több nyelv annál több ember, és hát nyilván minél uh, több kultúrát ismer meg az ember, annál színesebb egyéniség lesz. Ha nem is véglegesen. Én is külföldre fogom küldeni a gyerekeket, én, én is multikulturalizmus. El, én is multikulturalizmusra tanítom a gyerekemet, hát persze, ha van eszünk, akkor ezt tesszük a gyerekünkkel, hogy be, sok tesszük, nyelvet Sok a szabadság, hogyha az ember mégis menni, akkor, akkor tud hova, van, hova. Én még akkor voltam Angliában két évet, amikor még úgy lehetett csak eljutni oda, hogy office-on keresztül, ahol megkérdeztem, hogy hova mész mennyi időre mész, mutasd a meghívó leveledet, yeah. felhívták azt, akihez, mész, hogy van -e elég pénzed, hogy nem dolgozol el, stb. Nagyon-nagyon-nagyon megalázó volt. Én még általában sorban az ország Magyar határon 86-ban órákat, hogy pár autót órákig ellenüljük, volt 10 autó, és beletelt 3 órába, hogy átléppjünk. Most emlékszem az a fantasztikus érzése, amik Róaszországban, Franciaországba, egy jelezte, hogy már országba vagyunk, és én 2004-ben nagyon boldog voltam, hogy mi az Európai Unióhoz csatlakoztunk, és hát tettük a legjobban, aki a szombathelyen dolgoztál, hogy hányszor volt az, hogy átmentünk Ausztriába vásárolni, vagy különböző szolgáltatásokat igénybe menni, vagy egyszerűen az ügyfélkörünket tágítani a határ túloldalán, mindezt úgy, mintha a szomszéd faluba mentünk volna, és lehet, hogy a szomszéd falu csak határválasztott el minket bennünk. És ez fantasztikus. Úgyhogy hogy ez megmaradna, meggondolkoznának, le le le boldogok lennének, és bejönne a számításuk. Majd folytatjuk a retrót, hogy milyen jó volt átlépni a határt jövőjét vasárnap. Köszönöm, Robi, hogy velünk voltál, mindjárt hat óra olvassuk a híreket. Szerbusz, ezt meg lehet hallgatni. Szép Köszönöm szépen, sziasztok. Szia, kedden 11 és es között, és most van egy nagyon-nagyon jó hírem, talán a nap legjobb híre, Pataki András folytatja, aki annyira fiatal, hogy már nem használ arckrémet, csak zenét.